بسم اللہ الرحمن الرحیم وعامنا تقدیمه پلی تخصیصی حیبری مسلم نیلے حالات دعا دا, دا مسند بینی غل مقتضیات آداری دا پار حالات لی مسندی اکلا مقتضی بینی چی کلن اکلا مسند مقدم کولی شی اداری دا حالات و مقامات ذکر کی کلی چی مکام و حال داوی چکنه مقصود داوی چې دا مسند او دا خبر به د دینه متجا سره خاص دا مسند او دا خبر به دینه متجا سره خاص ته قاعده بل چې سره د لګیدل سره بده سره خاص نه په هغه صورت کې بیا خبر مقدم کولی شي خبرم زه دراړم په دې یوه تقدیم هوه تقدیم المسند بل تخسیس هې دغه تخسیس د مسند نه بالمسند الیه المسند الیه سره ای لکسر المسند الیه علی المسند دا طاره در برابر د اولو د مسند الیه په مسند معنی مطلب, مطلب دا نه دا فر خاصه مراده مطلب دا چې هغه په دکی را باندې مسند الیه په دکی هغه د نه غسر خاصه نه هغه په دکی را باندې ترجمه دا وره لکسر المسند الیه دا د مسند الیه علی ال <سؤال> حقق نه في زم پس دنا په تیق باې چېمون دې بیایان کی په ظمیر پسل ک لااند د ماه کو نه ځکه معنا د کول <سؤال> زمونګ تون انا خبر مقدم نه تمیون دا مث دی دا مقدم کو خبر دی تون انا درې من سره اند هو مع را ده ان هو دا متقلم چې د مقصورون على تمیت ان هو دا انا چې د دا متقلم چ مقصور على التنميه ديره بند پر التنميه کی لا تجاوز حائل کی سیته دمو تجاوز نه دي به مو کیس قابلیت بند شو د پتنيه تر بند شو خاصه له سیته تجاوز کرے دغه ترس د مسند د مسند مطلب دا شو چې مسند د دې په مسند کې را بندول داو شریف مثال درک ماته مثال درک نه ولهاولن فيها بخلاف حمور الدنيا بین فيها ولد د کی خبر کم ده او مبتدا کم ده نو ولن دکه د مبتدا لري د اسم ده او فی دا خبر مقدم ده ان دل تکه مسند مقدم شوه د پچاوه د په مسند الیه <سؤال> باندې او دا د طاره د تخصیص زکه دکه د مسند الیه په هغه کې ربن کړه دا, دا, دا ول لا ول چرې دا د جنت پر شرابو کې باندې لا هو سر درد دې مشواله دا په پر شرابو را باندې او د دنیا شرابو ته د ک سپت متجاوز نه دي صحیح شه ادم مشواله د سرردي دا د جنت پر شرابو کې د سپت را باندې او دا سپت مشواله د سرردي د دنیا شرابو ته متجاوز نه دي اگر موږ هم پره لګو نو ول د مصند الیه اگر کسر راګ بچا کې پو مسند کی عادی تعریف کې کسره اضافي او دې باندې که ته ان شاء الله خبر اکی دګ مونږه جماعت ته کوم ترجمه کوله دا ما دا غول شرابه ولګوله ادم الله سرګرډوال نشواله چیدې دا د جنت په شرابو غرام نه دا علامه را څرګنده ولګوله دا غول شراب ادم الله چیدې دا د جنت د شرابو سره خاص دی صحیح شو دا لاما اوله غوله د مسعليه سره او دا د خبر سره ملګول شي دا توجيهات د کيري دغه زيا معدولت المحمودين ګرځول شي او معدولت الموزون ګرځول شي دا الله لفظ نه دا خبر به من ګرځول شي چې دا سره متصل کی او دو کی دا متدا سره متصل کی دا نیمه ګرځول شي دا کزا معادله دا پر د احتمالات پکشته معدولت المحموده یا محدول الموزون او سره سره توجيهات دکې نو دې د خلایت حضور د دنیا ته نه فيها عارض اريكه وله مونږه اريكه ادم له نشته د صدر دې له د ادم له بکې نشته او له وله په کوم تک چې ته د تراس کې بده تراس باندې ځم ته ګه دنه هو کا سر د مسلمانې نه په مسند کې رانه د مسند ته وجوس کړي ځکه پوره مسند دا پر پیار پرمتلک ثابت و مثابتان مہدہ سے گئن دا پر پر پر اغیر کرا بنن کې پیار چې زمیر چکندے جنت شراب و تراجی دے دا پر اغیر کے مقصور شو دا غول آدم العول دا مقصور شو پچا گی پیار کی دا زمیر زمیر تراجی دے خمور و لینہ قصر حقاقی گرارے گئن پر پر خبر کی ہو قصر را نگم دا مستحلی ہے پر خبر کے مقصور نشو بلکر خبر پر اوجز کسی شو تراس موارد جواب کو فہم کول ته ویلته تراس کیا لمست د غزر متنه چې غزر ته اني په دا او ها مل مخالليه مسليه چې لیسه په مکسورنده مکسور نه علیه پدی فی او پره ها کې دغه موارد مکسوره نه بل علی جزئ منه بل کې به جز د دې کې انی الذمیر المجروح اها ذمیر ذمیر مجروح د ازمیر المجروح هغه چې ها ذمیر په لجنتا کوتو کوتو سره به جواب ورغی اږي جواب انځان په تګدیر پکی مانوی اعتبار سره خبره اومدکه دا بدليګنه په سر درد نشتا د سر درد نشواله دا په خبره کې را باندې د او بل شي نشتا یعنی د دنیا شرابو به دا نشتا مانه انکه د کډه له دې اعتبار سره د خبره برابرې چې دا پوره موثنق ترې پوره الفاظ د خبر کې راوړي پوره موثنق الیه او صدا او پوره الفاظ د خبر کې راوړي موثنق کې نو دا شکار کې چې د الله پر زراوداسي او هغه له سرهدا متعلق کې هغه له سرهدا څخه یو متعلق کې نو پوره موثنق پوره موثنق په لکه شي راوړي نو ګور دیوی جا آدم الآول پسیوی کلتو زبوه ما المقصودو ان آدم الآول مقصور من علی الاتساب بی خمور الجنہ لپس اس طرح باسو الاتساب بی خمور جنہ آدم الآول را بند تدبی وسب کی پوسب دو خمور الجنہ کی آدم الآول را نو اسه دا تی عمر الجنت الهتساب سره متعلق شو دا مکمل یو لفظ شو خبر شو او دا مستعلیه په شو رحمن شو معنا ام اک کا زړه دا چی سر دردې د دې مشواله په جنت کې شرابو کې یا د اګې په صفت کې دا غریب په صفت کې را باندې دا د اګې صفت په بل څه صفت کې دي مش مطلب ام اک کړه مطلب مگر دې كنت ذي جميع المقصود ومقصود بعشاء ان على ملعون على ملون تي مقصود دا مقصود على الاكتساب بخمر الجنه بالاكتساب بخمر الجنه كراوند يشوال بسر دره راوند په دې خبره ورکي سو دا ست دارا بند په څیر او شرابو جنه نو دا دارا سره تعلق کوي ولا پس نو تجاوز ها او تجاوز يې کړی دا مالون اكتساب بخمر دي کي خمر الجنه اغه سپد دچا په خمر جنه تا اكتساب بخمر الجنه اغه سپد بخمر دا خو تاسو د انفي کوله غوله د هو سر دا الله ملي پاته لا فيها غاونه ودعالم رمخ کلا دا د چا سره له د مسند الهیثه دا مه مانم او غا د مول او جنت په شراه وکي او داوا د دې فيها سره لگا په لاته سره لگا نه په جانب د مسند ک متبر <متحدث> ک نبیه احتمال نه کوي په یا تبر ک نه کی او کتا متبر ک نه په د مسند او د خبر د کې فالمعنى <مانا> معنى قال الله عز وجل ان العالجر مشواله سرده بچیری مکسور دا مکسور دی بعدم الحصول في خصوص دار بند پن حاصلېږي شراب جنت کې دار بند دې سربرګې وجوده دار بند دې د جنت په دې وسکې چې په هغه کې نشته دا یې په دې څه په هغه کې عدم الحصول پی جنت کې را باندې عدم الحصول حصول په جنت کې را باندې عدم الحصول په عمر جنت کې را باندې عمر نه برابر دا یې خصوصیاتو دښ ینې دا او چنه سر درد ده دا رابند پنا اصل له شراب جنت داری چې کوم سکت نه حاصل دغه قطعی کیرا باندې امر څنګه برازي ان الله د چا سراول لا ولا د اغه سراول لا ولا د فیها سرا لا ولا نو د اغه معنی په عالم حصول په امور الجنه او له اغه کیرا باندې اوو <سردرد> مرا باندې په دې خبره کې چې داب جنت په شرابو کې نشه حاصله دی سر درد را باندې په دې کې چې داب جنت په شرابو کې را حاصله ده نشي پادن حصول کې په وصول کې نه باندې ولاو نه چا چې سر خبر سر په معنا معنا دا فو ان الون سر بده چې مکتوب لا مکتوب بعده حصول په امور جنت پادن حصول د امور جنت او دا تجاوز نه کې اله عدم الحصول په امور دنیا تا ولې هغه ته حصول ایږي ادم هل حصول په امور جنته تجاوز نه کوي په مطلب دا دی چې دا نشوال داول چیرې د دوه نشوالو را باندې صرف د جنت په شرابو هغه د دنیاو شرابو ته تجاوز نه دی زې په حصول نه پای کې ادم هل حصول نه بلکې دای په حصول په سبب کې را باندې هغه کې حاصلې صحیح څنګه سر درد د دې نشوالو را باندې د جنت په شرابو څه یې او <سؤال> دا سر در دې د دین شواله تجاوز نه کړي د دنیا شراه متصسب پای کې نشواله نه پای کې څه دې شتهواله دې پایګه اصلي و دې کسر شي پیدا کړي نه بل یوه چې نه بوي شي نه بل اثبات کړي چې جنل شراه متصسب شو په نشواله سره چې دا په نشواله سره متصسب شو نه را پښتالې سره سګي متصسب کیږي ورته په کلمانه ان الغله مكسورنه علی اعدان الحصول فی خنور الجنه لا يتجاوزها او دا تجاوز نکئی الى آدم حصول في خمر الدنیا تا بلکہ اغیر تجاوز لکئے چپا اغیر کم نشتا خمر الدنیا کم نشتا بلکہ اغیر کشتا پل مصند علی مقصورن على المصند قصر مغیر حقیقی نوز دا قصر تباینی نشاء اللہ تو قصر اقسام را روان دی او دا قصر ترکیم را روانی سلور ترکی دی تا کم قصر دیندے لی دا قصر دانا نه ا کسر حقيقي دی د واجبس د غو وسپ پکې بل وسپ پکې نه جنت شراب کثرت ایو وسپ نه نه چې بس نشه پکې نشتا نور بهي بلا وساب تي سلامتي یا راحت ته پکې مزه ده پکې صحیح څنګه ودا کسر اضافي دی او کسر اضافي دی ته وچه په نسبت سره یو شی دی ولته کسر اضافي دی په نسبت شراب د دنیا دا او کې نشتا په نسبت سره شراب بو دنیاتا نو قصري حقيقي نه دا مطلب چې نور سپات کې بالکل مشته دا یو سپات کې چې نشانه راولي سرګردنه راولي دا مطلب نه دی قصري حقيقي نه او قصري اضافي نه ازافه پرمو زاده مو زافنه لې کار دي نو په نسبت شراب د دنیا ته یعنی د جنت په شرابو کې سرګردنه نشته په نسبت شراب د دنیا ته تا تارې کی سرګردنه ښه نو قصري اضافي تسه حقیقی نه پنځه سویلې مخسور المصنوي المصنوي چې دا ورته د مخسور المصنوي په موثن باندې په کسره حقیقی سره وکذل قياس او ذکرنې قياس او تفصيل له کې الله تعالی تقول الله تعالی لكم دينکم والدين دین د تقسیم له تفصيل نه دغه خبر مقدم شید کنه لكم خبر د کنه دینکم خبر ورغای له کوم استاشره او دیني خبار یار کلی زما <تصفح> نه کار دي نږدې تکل ان کا مقصد دي دی چې دا دین کوم را بندې پدې سره پکې چې دا زما سره خاص ده دین کوم دین کوم چې تاسو وینئ چې اگر باندې پدې خبره کې چې دا تاسو ده علل اکتساب بلا کوم دکه مطلب خبر اترغ خبر ختم ستاسو دنجي هغه را باندې پدی وسب کې چې دا سره تاسو سره خاص دي او ما تاسو شي شرکتون متجاوز نه د دې نقصان ما ته متجاوز نه دي یو ترته کسر ایز افیشل غیر حقيقي شوی کسر غیر حقيقي زافیشو او بل ترته کسر د مسلم لیبیشن پچاګي فمسنات کی او پاتش وقت اعتراض نو هغه تمه پزراو باسر ستاسو دنجي را باندې پدی وسب کې چې دا تاسو سره خاص صحیح شه او دونکو دکوکې ولیديني ولیديني ا ځنه راځي شه دينه زما دي نو زما دین چله اگر را باندې په دې خبره کې چې سره زمو تصديق سره زما دین چله اگر را باندې په لږه لپاره کې دې سره راځو د تا سو ته مو تجاوېز نه ده د دین توحید ته سو ته مو تجاوېز نه ده د نو مطلب دا دی جمله کین لی دی مکین دی نی چې دا متن شوی لی هے د دې کسر راغلی دی په لې کې پات شو اعتراض اتساعل پس به راځي زمادي چې اگر را بند پدی خبره کې حزب به زیات سر نه شو تاسو په دې سره متصيب نه بند کسر داسه دی لی هے نو دې پچاکه پموس نات کی ما کیا سودا کړم د تفصیل او بیان او کیاس دی پی پی هیپوکون لا تلکه لکوم دی نو کو ولی ی دین ونذير ونذكر صاحب المفتح في قوله تعالى ان حسابه الا على ربي من انما حسابهم مقصور على الابتساب بعلى ربي لا يتجاوز هو الابتساب على غيره نذير ونذكر كذا بل چا ذکر کذا نذير صاحب المفتح صاحب المفتح یلک لنسک غنی ده کنا نننه او دانه زیده روزی کړو خو د نذیر د تاسو اوو رای دانه نذیر سره د قصر د موثوق د سپک ته پارا دی ینی مسند الیه را بند بچاګی او مسند کی د دې د پارن نذیر نه ده چې قصر دراغلی په تقدیم سره چې قصر دراغلی په تقدیم د مسند سره د دې کې تقدیم د مسند نشته بلکې د دې کې ان حسابهم صحیح شګنه لكي مسند اللي هي اسم دل تقصر التقديم من حازل شيد بالكدن تقصر حازل شيده بالنفي او الا لكتصر بطران شاء الله تركي, نفي نفي نفي الله تركي ده ده نفي او نفي نفي الا او دا ترانجه انما دا طول ان شاء الله غواني سلور دركيدي وبياني ودل تقصر بالتقديم بالخبر سرنا دراها بالكدن او دو استثناء مدخل <سؤال> نظیر دغه نشو د مخ کی کی ممکن تقریم به کسر بیان <سؤال> تره په تقریم نه مسند سره اذا تاسو کی نظیر شنه تاسو ته نه نظارت پدې خبره کې دي چې دل تکیم کسر د موثوب ته پصفت باندې <سؤال> او هر تقیم کسر د موثوبو بچانانه پصفت باندې نظارت سره پدې کې ده او نظیره او نظور دغه مثالونه هغه ذکر هو شاهد المبتع تحت ذکر کړو صاحب المبتع په ټول محتوی کې ان حسابهم الا على ربي ند حساب دې کافرانو الا على ربي نظر سره رب زماباندې نه بل چا باندې دا حساب رب زم سره رب زماباندې نه په بل دا دا دا دا دا حساب دا دا ان حسابهم الا بس باندې لا على غيره حصر معنا چې واځه وای په خپل تفسیرو کې الا کسر شي نو بس بس صحیح شه انا دا قصر مانا بوازی ہی اہم یہ دی من امال مانا دا شا حساب هم مقصور حساب ددی را بند دی خبره کې چې چی سره صرف زمار بمتصف تے اکا اتراز نامی شد اتتساب لپس ذکر رو باسو چی بیابا ام اکا زور اتتساب اتراز را زی چی دل تا قصر دا موصوب راگ پجوز دا موسند بانی پر موسند کرام اغی میں اتتساب لپس رو معنی دا شواح حساب دو دیچرے مقصور دے پدی خبران چی پدی باندے صرف زنا رب متصف او دا دی دا حساب بل چا تا متجاویزو ندے لا یا تجاویز او دا حساب متجاویز درے ال اتصاب بیلر ہی دبل چا تا متصف کی رو باندے پس پت دبل چا چې چی پدی سر غیر سی متصف شی غیر تا متجاویز ندے مدار کم کسر چو تسری ازا پیشو بلنسبت ولیل غیر الله ته خاص دي د نه صرف پر یو څه په تمر تصدیق دي صرف په ثابت په کسر حقيقي نه ده بلکې کسر ازاپي ده او کسر ازاپي په نسبت سره غیر الله مشهور صحیح څنګه پدې معنی او ذالکا دا 2 انچ دا ټول مثال نيشتي من الموصوف بکسر د موصوف ملي علي الثقه فسبن كسته تبان دي نه عكس او مد به په اولد باندې كما توهمه باز هم څنګه چې بعضې د هم کلی دی الله نه خل خالي الله خل خالي دا هم کلی دی چې دلته کې کثر د سپ په موصوب دا خبرہ غلط دا. یہ لگا. دا دی دا خبرهغلته ده ل کاسو او تفسییر د تهه نه پختله به لې پ تا چې دا قثر د موصوب په چ دی او ق سر د سف موصوب باند دی نه دی ځکه دا آیات نه دلشيره په دې کې د خلکو په ذهن کې به دام راتل چې آیا جنت په شرابو کې جنت کې هو شراب دی راځي قرآن کې نو هغه کې بندا خبر چې هغه کې بندا سم نشیله ک څنګه چې دی کېنی پرو دې کې هډر نکسانات دي دې شرابو ته پروند تک هماسه کې دی شو تر شراب اسکل او وراره ایک بند ورمنډه کله 85 نوخه لیکلا دستر ور ور ونج حماس کې کې چې ژترا واره وانه شو او د او بالله مکمل جدا شو ترمرګه مرګه په ری بای کار راغله نو د دنیا شراب په 14 ششته کنه د کو په ذهن کې دا وو آیا د جنت په شرابو کې ونده ای نو خدي طاقت کسر وکړي د هو د مسعود کسر د اول کسر وکړو چې اول د جنت پنښوالي کې را باندې پاتېږي نشتا صحیح شو اوا دمو له را باندې د جنت په شرابو کې موسوب را باندې کا دا آدم الاول بجنب شراب ودی دا او د دنیا شراب ته متجاوز نه رسنګ چ په دی کیږي هغه موږ وینې تراله مدامانه ني اتک د ايات د تفسير نه پته لګي بدک وه هم کو چې دا اول څنګه دنیا په شراب وکړي خداشه موږ یې کینی نو خدا ته کو نه آی کیه آدم الاول را باندې هغه د ته تجاوز نه نه هغه ځان له دوده مد ايات ده مخاطبين من تهلږي چې دلته کسر د موصوب په څیر پات باندې او کسر د سبب په موصوب باندې کسر د موصوب ته بچان نه کسپټ باندې امر موږ نن ترا حجي کما طرح همو د اللهم ولهاذا لانه تقديم يفيد التخصيص لم يقدم الظرف ولم آ... يتقدم الذر كل الذي هو المسند على المسند له في لا ري هر کله چې قطع اوله دې راته ما قبل مثالنه د وزاحت ناتې تقدم دا باید تخصیص ور کوي تقدم دا پایده کوي تخصیص تاسو پر هغه سو پر باندې کې په دې ما قبل ذرق کې نو ځای کې مقدم نکړ لا ري د پېر کې انه شو لا فيه ريض راځو انه لا فيه ځکه بیا دا معنا دا, دا غصر و سر وا. مانا وا في. چه في. كتاب چه دا له مخ دا د غسر ولګورې سره ورورواړه معنا ورورواړه معادله موضوعه قضيه لا ريبه فيه ادم الرب چې په دې کې تا کې را بند په دې کې را بند چې صرف د کتابو متسق دي کتابونو کې رای وو کتابونو کې شک وو چې هغه د الله کتابونو دی او کو نه دي ځکه ظاهر د التاظنه د مفهوم نه دا نه نو د مفهوم ما ده مزنه کړي شو چې ادم رغ غته دي کتاب کې را باندې ودې کتاب سره په نسبت سره اضافه کوي نه دې په نسبت سره موږ کتابو کومې ته راټولوږي معنا دا دی چې پای کوي کله چې هغه الله کتابونه دیو کو ندي چې کله دا مزنه پیدا کړي دا اول ویل شو چې لا فيه رب ملکه سو ویل شو لا رايغه فيه چې تخصيص سره د کوم مزنه پیدا نشي د کومن پیدا نشي شي نورږي باندې د الله دی او کړه الله کتابونه نبي نکزي معادله الموضوع به کې او تقديم دو جنا تقديم چې لې يفيد التخصيص د تخصيص پیدا کړي لمقدم الظرف الذي هو المسند مقدم نکره شي اعظم چې هغه مسند او خبر د دار دارا علي المستلغه هغه مقدم نکره شي په مستلغه باندې چې داسې وي لشي چې لا فيه غريب ولم يكن انوي لشو لا, لا فيه غريب بطارد ديجت قدم پیدا ورنکی علیه تدی مسند الیه باندې ثبوت دره پیسه اری کتب الله په باقی کتابونه چاکه د الله تعالی کی هغه که به څنګه براتو دا خدای د سپدنج چې دکرید نشته او بناء انا علی اختصاص اختصاص ویده دا چې د یاد لپاره ثبوت کیند دبنه بسګه او چې ویده لپاره مګو کنده لپاره بسګه ثبوت چې د لپاره د ثبوت د عدم الریب کو ندا اغنه بنبد علی کائی که آدم اروب و نشت اول کتایی سره ریب چه ریب دیتا نبی کن آغید و قلعه سکی ثابت کی آدم اروب سرک دیتا دا سواسک آغید و متجاویز ملیتی ینی بایی که ریب نی نو دو دنائن علی اختصاص لیاللہ ایفیده ثبوت ریب دیتا پار دیچه پایدوار نگیره تخصیص دی ثبوت در ریب باکی کتاب نگای اللہ, اللہ تعالیٰ که او دا ستو د جنو بری پدګی کی پای کې بنا انالا اختصاصه ادم راوړي بنا پرې خبر باندې چي اختصاصه د ادم راوړي د قران سره وينما کله پیښارې کټوب ماته یو لپزه سره کټوب وي سائر باقی کتابونه ځکه قران سره په نسبت سره باقي کتابونه د کوم نازلګي باندې تورات انجیل و غیره دي صحیح ګان لانه المعتبر بمقابله د قران سائر کتابونه ځکه د باقي کتابونه ای تورات انجیل دا معتبر دی په مقابل لچا کی نو قران کې د انګلیش کتابونو نه صرف دکا کما ان المعتبره لقد سمچي المعتبر دی په مقابل د خمر او جنته څخه یا خمر د دنیا دی لا مطلق المشروبات او مطلق دا دغه مقابلت نراځي چې جنته په شراب غونښتلو مطلب دا شه دنیا په شراب کې اورښتا په دا, دا الله دې کتاب په نشته مقابل کې کړی دا, دا الله نور کتابونه دا خبره مبي پیدا اللہ قلت لکن مشروبات وغیرہ عدد تنبیح دعا تک تیر تقجیم دی پر عدیوان اکتا ذکر کی یون شا اما تقجیمه پلی تخصیصه عدیوان اکتبا یعنی اما تقجیمه پلی تنبیح عدد تنبیح عدد المسند تنبیح من اول الامر تنبیح اول الامر پلی ابتدا کی تنبیح پیس خبر بانده علی المسند خبر لاناتن تلګه کله نه کله د دې مقدم کړي شی د خبر چې اول الامر کې متکلم ته پته لګي چې ګوره دا خبر به او د وایروس په لخص د پارا چې کوم یې غوښته ذکر کړي لپاره صفته نه دي اول الامر چې کووي چې د ترستوم ذکر کې سره تاسو ته سوچو ته مو تعامل کیندغ نم چې دا چې څنګه څه دي کلام ته پته لګي چې د سوځي چې دا خبر ده او صفته نه دي وجبان ط marked بیا نبدا ابتداء ان صفات له کیدا سپت نشی کیده زکه موصفت پر خپل <سؤال> موصوب باندې marked کیږي نه البته خبر marked کیږي تعریف کوم ان خبر ذہن ته راځي دا سپت اول امر کی پتو لګی کیدا سپت نه دي دا خبر دا سپت نه دي زکه سپت marked کیږي نرى تقبیم المسند لطبیه من اول الأمر على أنه المسند خبره نرى مسند خبره لناطن ناطو نرى إذن ناط لا تقدم على المناط ذكا سبب موثوب نمخ كيف وإنما قال من اول الأمر دالب هذا هو لأنه ربما يعلم أنه خبره ذكا ربما قال ناكال لبطا لجي بل كدير كارتة بطا لجي أنه خبر لناطن فذا خبره لناطو نرى بالتأمل و بالتأمل سرى و بالنظر سرى إلى أنه لم يرد بالكلام خبر نطلا الى تنظر سرا انه دي خبر ده لمن لم يرچني ورچه په کلام کې خبر د مبتدا ده بیا به تاسو سم سیپت وے چې مثلا د نور الفاظ دي سره نو هي ممن لهو هي ممن نو بیا به تاسو عارف په لغه چې خبر ده ذکر لهو دي پره سپت نه خبر ده نو دی وای ډیر کارته په نظر او تعامل سره چې سړی ګور چیر خبر خو نشته نو دا خبر ده خو چې کله مفکې کنه بیا په تعامل سره نه ډایرکت په لغه چې خبر ده سپت نه کله وی اشاره مناسبه س بشیر د نبی اسلام په متا کې لهونه منو لامتها لیکه داره وهمته وسوره اجل من, من الدهری دا نه پازدیک لهود لون ترجمه راه لهود نبی اسلام لپاره همته همته د ارادید لامتها لیکه داره چې د له همته له دغه منته نشته چې نبی اسلام کوم همته له له همته وهمه ته څوراء او د نبی اسلام صلوات کې همت او ارادي چې دي اجل من الدهري هغه د زمانونو لوی دي خبرانځهن دا د ډېری مضبوطي ارادي دي د زمانونو لوی لوی سي دي دي مدايده د نبی رسول الله صلوات الله السلام صفت د نبی اسلام د همت او د اراده همت خشه د همت په شاله کې باو او کلي سکول کې وایي کړه کړه په هر انسان کې غیر سکولشي او د هنمت انسان اسم نشي خبره غوړه شته چې ځکه چې هنمت نکاينه او کار کول شي او چې هنمت او کست اراده پکې نه غشت شي ته نشي قرآن شي د نبی اسلام صفات کې لهو همنو د نبی اسلام لپاره همتې چې د لویه منتهانش ته وال همتو چې ام د زمانونو لوي له مضبوطه اراده نبی اسلام یو همتی حمت د کار لپاره استعمال لسی یو بد کار لپاره صحیح څنګه او همت انسان کی یو وسطه همتی انسان چتا ار کیږي نه ابیلی نه بیا کوشش کوي بیا کوشش کوي بیا کوشش کوي ترکه په مقصد کې چې کیه کامیابی نوو اسلام حمت ها د دنیا لپاره نو زموږه چې دی هغنه په امیدونه دنیا دپار دی لاولته چې همت دې په لار ستل نه کده صرف دنیا لپاره دې کې وګورئ کدا سره ولې جهمن له لا منتحال کې بارے د بیا بځه دهرات چې هممن د موثق ته او ثابتته له له دې په اعتبار د مقدر سره ولې خبر وي نو دا چې مخکې کوم ډارې پتاو لگے دا چې کوم خبره اول له هممن مقتدار صحیح شو ثابت له خبره اول شو الا من تحال کې بارے هسته شو دا یا basic ہے ہممون دا موصوف شاملہ کھا یکبار دا جملہ لسی صفت ہے موصوف دا مبتدا ہے ہممون لامنتحل کی بار وی ہمتونه چې نو خبر ورکا ثابتتله درچه پر ثابت دی جناب علیہ السلام دا خبر مقدمہ ل ادرس موصوف صفت تے مدهای ګرو حيث لم یکن اولی امت له له ورثنہ کو کرست کړه ونه بیا د صفت ما دا پکی پیدا کول چې دا څه همم اللہو سپت شو آو لامنتحال اکی بار ایسی شو خبر شو حلانکہ اغا سپت تے دا خبر جو نویابا سپت میں خبر جو شو خبر مدا سپت جو شو ماملہ بن معکوش شو علیت تفاولی دانتا اما قبل بند کله ہیں کلد تقریم تخصیص دا پار را جی کلدو تنبی دا پار را جی و کلد اسر خیر دا پار را تاگر دا پارمثال وحو مصرہ سعیدت بیورتی وجہ کل ایان سعیدت بیورتی وجہ کل ایان او دبی بلکتان دا و تزینت بی بقائکل اعوان سعیدت بیورتی وجہ کل ایان مذہتا مندو چې سعادت لاول د شعر ترجمه وره نگبه ته شو په چمک د مغص تا الايام وسچه رزي وتزينت او خيسته شوستا په بقا باندې الاعوام وسچه ها عواما غالبا جمع ده عام برازي کډنا صحیح شو والله تعالی عوام د سجه منه خدای دې مې او دې خپل مقصد ترازه مقصد پرې کله په دې باندې اشكال مرزین اشكال به درازي چې دلته مبدا کم نشه خبر ته مخ کی شو دي صحیح جگانه دغه جمله فعليه ده دغه جمله فعليه کې څنګه ته چې دا مسند مخ کی شو مسند مخ کی شو په چا ده دغه په جمله اسميه کې کېده شي جمله فعليه ده خبرونه درازین نن تا اشكال مطلب داده دا چی دا دن تا تقدیم همونگا فرز وائیو تا ترکیب آخر سر یعنی مطلب داس ترکیب جو اڈ که چپا آغی که ساعدت مخی که صحیشه کنه او د مصند ان الیهی مخی که تا اتدار و ترکیب آخر سر ساعدہ تو ترکیب که آغا مخی که دیشی پچا بانده پا مصند ان الیهی بانده خبرمجی حمدرالا کنه اگر مخ کې کېږي په دې باندې ترکیبي آخر سنه نو اگر چې دلته تقدیم او تاخير نشته همبې پرس کوکه چې لري په دې باندې تقدیم او ترکیب اخر سنه جداد ترکیب روان کې او دې نه بل ترکیب جوړ کې اپای کې سائدا خبر کې هغه مخ کې او مستلحه کې سکے نوسته کې صحیح مطالعه تحویل سره بار حاله او دلته تفاول لپاره پرېښکالو جواب شیلته تفاول څنګه غل نو سائدا سره تفاول لګنه سائید له څنک کې کې نیک بختی ده نو کوه کې د تطاوله خير کوي په دې سره پنه بخته سره سګي تطاوله خير کوي د خير تطاوله لسی اف صالح تطاوله ال کیږي په صالح سره هله کچو نیک انسانو وي لکه بس نن ورځ باندې ټول نیک انسان نه په کلام کې چې دوی نه بس به نو مطلب دا چې جیدین نو ستو کلامو خير او یا دا کلام به ترو کلام یا دا به تر مندوه ته زه کړه ته بار کی کوم شیر راي ته ګوندوله تاسو شه سعيده تفاعل دی ته وي نو دلته د سعيده اگر څه دلته مخ کې نه مخ کې شوي بل ترکیب کې چې دا مخ کې غیر واست کېږي کنه نو دې ترکیب پیغوای چې موږ جوړې بیاسی بیا سړې مخ کې جوړه یا کی نو سعيده به ورته وجهه کړي او سعيده او کله نه تقدیم رديده پاره د شوک ورکو رزید پر تاسو شي متکلم سامع ته شک کوي متکلم سامع ته تصور او دغه طریقه کار باندې کوم مسند او خبر پر مخ کی کو نو اغه تی او غدوالیږي اغه څه وي غدوالی نه چې ته د اغه درس په سپات ذکر کې خبري کنه مسند خصي خبري اخباری ته دغه لا شي خبر ذکر کې ذکر کې ذکر کې نو د اغه په ذهن کې شک پیدا شي دا کوم خبرونو ذکر کې دا د کم مسند داغه ته شوک شي نو خبر مختي کول د دې لپاره چې تخبري او بيان د مقدمانو مختي او کې په خبرو او بيان تر باندې سانه شي پیداشي مسند الہی ترپتا خبرو نه پره لگا نو کوم خلک دي د مثال په لګه رش کرا باندې مداریا نصرې همار لا و مکه د مار په دند کې داسې د دياغه سره د دا د دادي چې خبرونه مختي کې سوشي کنه دا خبره سر به خلک بزین کې څه پیدا شي شوق پیدا شي بدل خبر مخ کې دې په ذکر کې چې مستعلیه تر څه پیدا شي شوق پیدا شي ادي تشییق یا تقدیم د په ذکر تشییق راځي الی ذکر المستعلیه شوق ور کول ذکر الله تعالی ترته به اي وي کون تصویر دا شو به اي وي کون په لمس نه متقدمه دا چی په خبر وړاندې کې چې تا حقیقت ډول طریق د دوالې <سؤال> نفسه شو کول کینه پرستا ذکر د مصالحات الحمد لله واكن په نفسي لذا غیره پیدا او واق او واکه کیدل پیدا شي په نفسه په نفس کې او محل من القبول او دا غیره لپاره محل قبول پیدا شي متکل که سامنے پزين کدا لپاره یوزه پیدا شي چې دا هغه په سبب ونووینکی لانو الحاصل بعد الطلب واقع که دون که اولی پنافس کی پنافس کی بہتره ترکیس را اولی کیلی لئم الحاصلات که آشی چه بعد طلبه رسو طلبنا اعظو دا دور تلقی من المنساکی بلا طعبن گارشنی چه حاصل شیو بسن منساک بلا طعبن المنساکی چه حاصل شیو بلا طعبن بلا طعبسن دستریوالی مطائب تا قولی شیع سلسطن تشتک الدنیا ببہجتها شمس الدحا و ابو عساق والکمرو دا شعر دی پدې کې نو پدا دارسته نه دي شمس الدحا و ابو اسحاق والکمر دا مبتدا دی صحیح شو خبر څه شی دی ثلاثه تشریکه دنیا به بهته دا خبر دی درې سیزمه بارکه خبر او کې شمس الدحا جدی ابو اسحاق او کمر په ما چې خبر ورکه دی دی خبر ورکه دی دا درې basisونه دی چې پدې باندې دنیا چمکېدلې دا خبر دی د درې چې په دې دنیا چمکې ده د درې سیزن داسې زمونږ د خبر دی خدای خبر مخکې شوی دی او دمو ابتده فرصت شي دی ځکه خبر کې ناشنا خبرې را تاغي چې وګدوالې د درې سیزن چې په دې باندې دنیا چمکې ده او خدای هغه نورده په چمکې کوي څنګه جنه نو شو پیدا شي شو به راشي او ورستو چې مو صاحب دنیا چمکولي ده خلکو له 50% ورکو دنیا ورو نکړ دا باداګي کاڅه الو سمره چې د شپې په دنیا باندې را نا کړې نور ده نو دمو پر پر پیدا شي ځکه خبر کې وګدوالو او پای کې دا څه بیان ده چې مو پر پیدا کوي ابو سعد د مسکراوي معنی مطلب دا دی چې دنګره داس په منځنۍ کسته خیره امور او وسطه ها نو دې په مغ مسکراوي د ممدوح دی د شاعر چې چا مته کوي اغه عمراد معتصم بالله دغه اسلامي خلپاو کې وکستیر شوی دی کله شهر ثلاثه دا هو مسلم متقدم موصوب بکلیه تشریک نامسنده مقدم دی او دا لپس پکې موصوب اس دی خبر کځل موصوب صفت دی دا ثلاثه نن پرځ دی ناموصوب دی او صفته شېره دی کله وېدښت کو دنیا د قاعده دا له صفته دا موصوب صفت خبر مقدم شو دا تشریکو در سره من اشرکاده دا هوذ دا شتکه په معنا سره موزیع اوبانه جنګ دین کې تشرک الدنيا و دنیا او چمکدا دنیا غره پاین ده ما دنه کماناو کړه چې دنیا او چمکدا فا دنیا نه پڅه فا ایلو تشریکوري ول عائد الالموصوف الک موصوف ته فاره زمیر پکارد هو زمیر اوه زمیر د المجرور او چا مجرور دا کم ذکرې په بحزه ته حاګه دا حا زمیر چې ده سلاسته لبست راځي سلاسته تشرک الدنيا په بحزه ته حازه سلاسته ديس جنوچه د نيا چن کېدلی دا چمک د دریو باندې او په حسن د دریو باندې اي به حسن حواله دارتا په حسن د او په نظر د رساله اي تفسير د دنيا د دریو باندې منوره منوره بهجت هزي ثلاثت په چمک د دریو چې جنو سره او په طرق د دریو چې جنو سره وهمه استيلي هي المتأخر او اغم استيلي هي مطرا المتأخر تي متأخر راست و قل دغه تند الشمس الضحى او موسیقه ويلكم رو اداري تذکرن کثیر مذکرتی حاصل یعنی باب المسند والذي قبله يعني باب الوصله غير مختص بهنا كان ذكر والخسب غير هنا من التاريخ تقديم تاخیر و التک و التکید و ذلك من سبقه دا و خبرک یہ محقق باب التیرشو کم کم باب التیرشو د 10 باب التیرشو و غير ترشیری یو باب المسند ترشو مسندہی ترشو اور قصیدہ اس چکم ختم شد بس دا اخر کدا ترتیب دا یہ پخرا وسر ته په دې باب د موثنات ختم شو پدې کې ډېر حالات او ډېر مقامات ذکر شو نو دې کې کثیر المناذکره ډېر مقامات چې په دو دوو بابونو کې ذکر شو نو ګوره دا د 10 د موثنات او د موثندون الهی سره خاص نه نه کا ذکر ذکر د موثنل د موثن له هیڅ سره خاص ذکر په مقبول کی راضی کنه ناراضی خذ په کی راضی کنه ناراضی او تاریخو تنظیم مفول معرفه نه کړو غیر رقم نه غند غل معرفه کله نه کوي مفول کله ادا کرنګه تقدیم تقدیم مفول کله مقدم کله مؤخر ځله مخېږي نه وحکېږي دکرنې تاخير دا کونګ اطلاق او تکیید مفول کله مقید کیږي کله نه مقید کیږي کله ولې په پټو کې له سپتنیوي نو نودا ګور په متاویو همساو کې امرازي په حال کې امرازي په مستثنا کې امرازي راغې د پرندا کېدون او غیره حذف او غیره خبرې د ټول نور کې امرازي د کلام په نور متعلقاتو کې امرازي دا صرف د مسند او د مسندون الیہی سره خاصه ندي امرونه تر لگا ناتین دا خبره کوله وړو چې تا تنبيهون دا تنبيه دا, دا خبرداري کثیر من مما کثیر من مما ډیر دا غان ذکر چې ذکر کړی شو په حاصل باب یعنی باب المسند التباد المسند ولذي او طعاب کی قبل هو چې دینه ولاند یعنی باب المسند یي چې باب چاله نه دا دواله که سماحوال چې دې دوال بابونه کې ذکر شو غیر مختص لهما د دې باب سره خاص ندي د دې دوال بابونه سره خاص ندي یي مثالونه دغه ذکر او خاص په غیر هما لکه دې دوال بابونه کې ذکر کو شو خزب شو ته تعریف بیان شي تنکي او تاخير او اطلاق او د تایید وغيرها لکه بیان او شو نیمه سبقه هغه چینو ترشو افدال شي تاکید چې عطف شو اته بیان شو بلا شي ترشو دي نه اوس دی یو خبره ذکر کړي یو چا دي د دې متن توجیه کوله ده غلطه نو پای باندې رات کړي او یو د دې الفاظ وزحت کړي لفظ کما تن او کثیر مما ذکر اډيرو د دې سره خاص ندي نو مطلب دا راوته چې بعض دې سره خاص دنت چې کوم احوال ذکر شو د بابې نو کې اغه سره ټول خاص ندي مفهوم اداروته چې بعض احوال داسې چې اغه صرف د مقدمه د خبر سره سړي خاص دي یو دانه ته ذکر کې وای شو سر دا, سر خاص دي. خاص دي. دا وانما کله كثير لان بعض هذک بعض احوال مختص بالبابين هذ دې بابين سره سړي سر خاص دي کزمیر الفصله لیکا زمیری پسل شعال مختصی چی دا مختصی پا مابین دا مصند دا مصندی حکرازی پا مابین دا حالا دو زیلحال و غردی شیزونو که نرازی مابین دا مفعیلو کنرازی فیل دا فعیل کنرازی دا صرف دا چا سرخاصی دا, دا, دا, دا, دا مصندی وکا قون المصندی فائلا مصند فیل لازی فا انہو مختص بالمصند زکا دا خبر دا, دا مصند سرخاص از هر نومس نه نومس نه کي هميشه دي او اسمه مسند کي لشو مسلي نه نه فل هميشه مسند نو دا خبره چاس رخصته دا مسند سره خاص وا د مسند په باب سره شو دا دغه دغه دغه دغه هم کو چې غلط خبره ذکر کړې ده نو تابع باندې دیرد رد کړي الاګو ډير د دې سره خاص نه دي نه بلکې مطلب بیان دا بیان کړي چې دا ټول چي په دې غیر د بابینو کې جاری کیږي په غیر د بابینو کې نه کی او په غیر د بابینو کې دا ټول خپل چې په دې جو بابو کې ذکر شوی په غیر د بابینو کې چې حال کریم جاری کیږي دمس کریم جاری کیږي طبي او په مفول کریم جاری کیږي او مستثنا کریم جاری کیږي اغه د دام مطلب هغه سره اغه په دې سره خاصني هغه د دام مطلب هغه چې دا ټول چې بنځه کی نه جاری کیږي ندی مطلب باندې دې رات کوي دې مطلب باندې څه کوي دې رات کوي دې خبره باندې دې رات کوي خبرانځین درازي واڅ نه د دې د کول وره راته په ځان بیا په خبره بیا ځان پوهه کیلو ویل شي دغه اشاره د کثیر اللفظ اشاره ده الی ان جميعات الاحوال له دوه بابین لا يجري دنجارکی په غیر د مسند د مصلیحه کی, کی تاریب اگر تاسو به مثال عمر کړه چې کوم غلط بیان کړی کړه تاریخ به لکه تاریخ شفه نه ولایځي په حال تاریخ حال کې حال ماره ناراضی او تمیز او په تمیز کې ناراضی وقته تقدیم او لکه تقدیم راولایځي په وظافه له موظف له موظف مقدم کېږي نو تقدیم په منصب او منصب له ویږي کی جاری کیږي او جاری کیږي او فيه نظر او په دې کول د حضرت کې نظر نظر ده نظر دانه چه گورا اما خدا خبره کرده جمیع مازو کرا پل بابین جیده غیر مختصدی اما خدا خبره کرده کسیر ده دیس را مختصدی دا هغه دا خبره دا خبره کم ځای نه راوکل دې دا مطلب چې هغه ته منځاري او صرف دا خبره تفسیر سره مختص نه وي اګه په نورو کې په تمیز وړګي دا ټول جاری کیږي او په منځاري کیږي داغه کلام دا بالکل تکازر نه کوي او نه کثیر د دې سره خاص نه وي کثیر د سره خاص نه وي اوس په نورو کې جاری کیږي او په منځاري کیږي داغه کلام نه دا خبره بالکل یې نه معلومه لذا عندما ذا مفهوم على مفهوم سري رابع سري اوبرا نه خبر لگا نو خدایا نو وقتی مینظرند بدی کی نظر دل لان قولنا لك كل زمن قول لكل كائل قولنا تسوي كل ذي تعيل جميع ما ذكرا غير مختص به جميع ما ذكرا اننا كل ما تن واقع خذ جميع فزاد كثير فزاد لفظ ذو جميع وركل لان قولنا كل زمن يعني كل ما تن جميع ما ذكرا مختص به ما معني كثير مذكرا غيره مختص به ما دي لا يكتزي د لفظ دا تکازنه کی اي يجري شي من المذكورات في كل واحد من الامور دا چې دا تکازنه کی دغه خبر چې جاري دي شي د کټول احوال <سؤال> د مذبوراتنا هر واحد د غير د مصادر د مستند کی دا ټول په حال کې جاري شي دا په لمسند جاری جاري شي دا ټول په مفعول وی کې جاري شي داغه كلام تکازنه کی دا د کلامنا صراحه د عملي شورد دیس رخصت ني اګه ټول په دازو کې چلیږي یا ټول په ټولو چلی چلیږي <تصفح> <باقا لانده تقاضا؟ تصفح> دا کلام دا تقاضا نه کوي لئنک قلنا جميع ما ذکر غیر مختص بهما لا یکتزی د کله ماتن کثیر ما ذکر تقاضا نه کوي ای یہ یریش شی من المسکورات دا چی جاری شی د دې مسکوره خپلنا په واحد د هغه امور کې چې هغه غیر د مسند او د مسنله نه دي طظلا هغه تقاضا نه کوي د پیو کې جاری شي یعنی ینه مثلا ټول صرف پهحال کیږي جاری شي ټول په پتمنیس کیږي جاری شي اونو چیز یې چې ته د خبرو باندې چې هر واحد پهحال هर्कی جاری کی صحیح څنګه اغه دا تقاضا نکړي چې دا ټول احوال چې دی ذکر شو دا د صرف په مزاق مزمن لګی کیږي شي نو څنګه باید تقاضا وکړي دا د په مزاق من ټول جاری شي پتمنیس کړي ټول جاری شي پهحال کړي ټول جاری شي اګه یو تقاضا نکړي ته ټول هم جاری شي په ټول کې فاندل څنګه بهدا کلام تکازو کې علاوه دینه ان يجري كل من هچ هر واحد تجاري شي فيه فدي هر واحد کې دا کلام دا تکازا نه کوي چې دا ټول په یو تجارت شي دا کلام به څنګه دا تکازو کوي چې دا ټول خپل په هر هر کزان لا جاري شي اذ یک بي لعدام الاختسان بالبابين ثبوت في شيء مما يغايرهما ففهم دا دې بریل ذکر کوي دغه هغه د تخصیص خبرو کړم داغه کلام نو تخصیص معنیږي چې کثیر د دثره خاص ندي کثیر د دثره خاص ندي خاص ندي نو داغه کلام د صحت د پاره د خبره کاټېږي او کثیر د دثره خاص ندي چې یو حالت منغولې په بل ځکه جاری شو نه پته او نړیږي دا دثره خاص ندي کټول د دثره خاص وي نو یو حالت بم چې سم راخل بیان شو پری کې بنجا کې به مونږه نشو تزانيي کوم یو حال او مون مثلا زره حال لري په پنځه سال دي کې پنځه سمسل کې پنځه سمسل کې په هغه کې مون یو ولیدو او بنځه کې جاری شو مثلا مقول معرفه را و بس ته کوله چې دا دې ډول باندې سره خاص دې اختصاص په مشر کړې ده نو ته څنګه خبر را واسي چې ټول په ټولو کې په جاری ذلک کافی ده د ادم اختصاص لپاره یعنی چې بابل سره د احوال خاص ندي از یک لپاره ادم اختصاصی کافی د ادم سره ثبوتو ثبوت د کہ احوال پيشه په یو شی کې یا حال کې یا مفول کې تمیز کې مما د غشیزون ما غیرهما چې عقد دې سره مغایرت د مسند او د مسند لهنا الاودی والختم اذا اتقن اعتبار ذلك فيهما لا يخفى عليه اعتبارو فی رحمۃ دایو متذکر کئ تنبیه کئ ماتن ماتن وی جدی دوو بابو کما کم احوال ذکر یو سړی انسان وی طارق ک یو سړی انسان وی او سړی متعب انساني طارق زوک وی او پوئی وی نو چې احوال ما پر دوو بابو کې ذکر کړو نو دا جاری کیږي په مطابق یو همساوی دا هم جاری کیږي داو پم الحکاتو کې تمیز استثنا وغیرہ کې په چې هر کله هغه پدې دوه بابولو ځان پوه کې خو په تریکې سره پوښی نو په هغه کې دا شی معلومون او دا اخوال التجاري دل د ځکی انسان ته څنګه وړاند تار نه دی څنګه چې د دې ته کیدې مو تاخير دوه په جن داغه نو کېو په جن نه مقدمه پای لګلې ما بوله ول ما بولې سنې کې په ګینو تاخير راشي نو هغه ته ال ته د نقطه متبرکل څبرانه د حسبه د حذف نقطه په مفهمون هدا شهيد عليه پر نقطه استنو ته سګرام نه دي خبرم ځین ته را لګا او دل په کې د تګریم او تاکید ته نتیجې کرشي نو فایل کیه د اړتمن حکا کو ته تاکید پر نقطه او سګرام کار نه دي ولفتنه شعر انسان جړي اجازه ات اعتبار زالکه هر کله چې مضبوط کې اعتبار اعتبار, اعتبار پر دني نقطو اعتبار زالکه اعتبار دني نقطو اعتبار ہو اعتبار کول دادی نکتوبی غیر رحمت په غیر دادی دلو بابون که مسلمن نمسلی کی من المتعیلی دمتعیلن و الملحقات بها او آغا چی ملحق دی نمتعیل سرا استثناء حال تمیز و عیرہ صحیح شکن و الملحقات بها والمزاپ الیه او دموزاپن الیه اینا اسلام <تصف> <تصف>